Hoofstuk 58 Verdedigingsrede van Maronius Pilla en sy korrekte besluit, Joosef as keidsrechter, Syrenius sy edele uitspraak. Maronius het daarop aan Syrenius gesê, konsilaire keizerlijke hoogheid, hoe kan ek nou nog ‘n politieke verdachte aanhanger van die roodes wees, want ek sien nou immers in, dat hierdie woestaart na alleen heerskapie oor asie streef, Sou kom daar by dalk wel op saam wees. Hoe sou soe iets kon gebeur met die handjievol mense van Jeruselem sou Herodes homself hoogstens aan die kinders van die Jodeers kon waag. En hierdie gewelddadigheid het om al soe neerlaag toegedien, dat hy in so gelyke onderneming vir altyd agterwee sal laat. Ek was immers wel genoodzaak om om as werkt, werktuig te dien en moes handel na die wil van hierdie teran, omdat hy my met Rome gedreig het. Daar ek nou echter van die baie duidelik ervaar hoe sake staan en bovendien ook geen mag meer in my hande het en ook nie meer wil nie, sien ek voorwaar nie in hoe en op welke weise ek nog in staatsgevaarlike persoon sal wees nie. Hou ie my by ie as ewige gijselaar vir my trou jens Rome, dan maak ie my gelukkiger as wanneer ie my weer governeer van Palestina en Judea maak. Maronius het hierdie woorde baie ernstig uitgespreek en daar was geen dubbelsinnigheid in te ontdek nie. Daarom het Sireneus aan hom gesê, Goed, my broer, ek wil jou gloe, want ek het nou baie ergens in jou woorde gevind. Maar een ding ontbreek my nog vir die volledige bevestiging van die waarheid van jou woorde, en dit is die oordeel van daar die wijse man, van wie ek jou in Tyrus alles vertel het. En kyk, hierdie man, die orakel van alle orakels, staan hier voor ons. Hierdie man het jou deersien tot in jou mees verborge gedagtes, Daarom wil ons hom nou vraag, wat hy oor jou denk, en jy sal jou skik na sy uitspraak. Stel hy jou weer aan as gouverneer van Jerusalem, dan is jy vandag nog as gouverneer van Jerusalem benoem. Doen hy dit echter om die hoogste weise en goeie gronde nie, so bly jy my gijselaar. Soos gevra, het Joosef nou gepraat, Edele vriend Sirenius, Wat my betref, is Maronius nou gesuiver, en ek kan aan hom, sonder beswaar, sy post teruggehe. Ons is in die hand van die almachtige, ewige Elohim, welke macht sou teen ons in opstand kan kom? Nou het Sireneus sy hand opgehef en gesê, dan zweer ek dus, Maronius Pilla, by die levende Elohim van hierdie wijse man dat jy van nou of aan weer governeer van Jerusalem is. Maar Maronius sê, gee die Amp aan iemand anders, en hou my as die vriend by jy, want dit maak my gelukkiger. En Serenius sê, wees in die geval dan my Amps genoot, solank die Rodes leef, en daarna heers opperste bevelvoeder oor die jylle Judese land. En Maronius het hier die voorstel, dankbaar aangeneem,